Demokrácia részvénytársaság. Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait. Figyeljük együtt a részvényár ingadozását. vagy pilóta játék? A demokrácia részvénytársaság ügyeinek elemzése során. Erre is választ kapunk. Demokrácia érti egy egészen új héten, de ugyanabban az országban. A jó hírekről és a rossz hírekről ennyit, a telefonszámokról pedig 0 30 30, 30 1, amennyiben SMS-t küldtök, 22 34 1, amennyiben telefonáltok, továbbá Magyar Dávid a mikrofonok mögött, akit szeretettel és továbbiakban is. Én pedig titeket üdvözöllek, szeretettel a továbbiakban is. Annak érdekében, hogy megtárgyaljuk az ország sorsát, meg mindazt, ami a részvény folyamainkat illeti, amelyek... Attól tartok Zuhadóban vannak. Mindjárt térjünk is ki az ország új zöld ügyi miniszterére. Kodor Gábor környezetvédelmi miniszterként számos olyan ügyet meg tud majd oldani, amelyeket egy szakpolitikus nem, mondta a hamarosan legköszönő környezetvédelmi és vízügyi miniszter Persánnyi Miklós. A környezetvédelmi és vízügyi miniszter egy környezetpolitikai konferencia előtt az újságíróknak elmondta, hogy az új miniszterre rengeteg feladat vár. Az országgyűlés elé kell vinni a nemzeti éghajlatváltozási stratégiát, a kormány pedig heteken belül várja a fenntartható fejlődés stratégiáját. A miniszter szerint Fodor Gábor kötődik a környezetvédelemhez, hiszen többek között tagja volt a parlament szakbizottságának, és jó kapcsolatot ápol a civil zöld szervezetekkel. Persányi Miklós ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a minisztérium által ellátott feladatok legnagyobb része nem a környezetvédelemmel, hanem a vízügygel kapcsolatos, ezzel pedig meg kell ismerkednie a jelöltnek, ha bekerül a darálóba. A miniszter elismerte, a környezetvédelem nincs a politikai reflektorfényben, ennek ellenére úgy gondolja, eredményes munkát végzett. Példaként említette többek között a zengői NATO radarállomást, a verespataki aranybányát, a rábal habzását, a megújuló energia preferálását, a Natura 2000 programot és a nemzeti kiosztási tervet. A miniszter kijelentette saját távozását, valóban fontolgatta már, de nem árulta el miért. Hozzátette, ő maga is meglepőnek tartja, hogy ilyen sokáig egyetlen ember és ráadásul szakember állhatott a tárca élén. Hát az az érdekes, én azt gondolom, hogy uh, ugye ez a Fodor ügy, ez, ez uh, megéri egy kicsit, beszéljünk róla, hogy miért is kap most egy miniszteri posztot ez az egyik, a másik pedig, uh, és sőt ennek így több, több uh, uh, lehetséges iránya van. Hát ugye egyértelmű, hogy arról van szó, hogy Fodor lojalitását vásárolják meg, ezt gondolom nem kell külön magyarázni, tehát ő volt Kókának a, a belső ellenzéke az sds be indult az elnökségért, ezt elvesztette, nagyon kevésen múlott, de elvesztette, és... Uh, és hát nagyon sokan kérdezték előtte is, közben is, utána is tőle, hogy nem akar-e alakítani végre egy valódi liberális pártot, mert hogy az SZDSZ az már régen nem az Legfeljebb piaci vagy gazdasági értelemben liberális, de ugye emberi jogilag teljesen ettől. tökettel. Erre, erre kitaláltak egy olyan nevezéket, hogy neoliberális, csak hogy nehogy összekeverjük igen. a... Hát. Szóval az, az egy, ez egy klasszikus neoliberális párt, <gül> már amennyire ez lehet klasszikus. Egy ortodox neoliberális párt. Igen, és, igen. És, és ugye most arról van szó, hogy ha, ha Fodor és az ő holdudvara kilépett volna, akkor az SDS úgy járt volna, mint, a, mint a, a, annak idején az MDF, az mdnp Magyarul nagyon-nagyon meggyengülne, és hát ez egy ilyen pártnál, ami mondjuk most így kb. 3-4%-on az az kb. azt jelenti, hogy vége lenne, és ezért hát mit, mit találtak ki a nagyokosok, hogy megveszik fodort, megvásárolják kilóra, segge alá tolnak egy miniszteri széket, és akkor hát nem lép ki, hanem örül. Egyébként ezt lehetett is látni a tévében, hogy nagyon mosolyog önfeletten, így örül, hogy hú, most ő megkapta a nagy tárcát. Azért nagyon sok mindent ne tudjon csinálni, tehát a környezetvédelmi tárca az olyan, hogy így van és nincs is. Persze ahhoz, hogy környezetvédelmi tárcára szükség legyen, ahhoz először környezetvédelem kéne. Pont úgy, ahogy mondjuk esélyegyenlőségi miniszter is. ahol ilyen minisztérium ott lehet tudni, hogy nincsen már Márpedig, miért nincsen esélyegyenlőség? mert úgy tűnik, hogy szükség van egy ilyen tárcára. Tehát ugye esély egyenlőség lenne, és egyáltalán kevesebb kádert lehetne foglalkozni a minisztériumban. Na szóval az van, hogy most ez a fodor gyerek megkapta ezt a miniszteri széket, és és. Hát ezzel cinkossá vált. Szóval most ő is jött túl a, a bográs körül, és, és telipofával falatozza jó, zsíros cukákat. De az még hagyján, mert gyurcsány Ferenc felszolgálásában falatozza ezeket. Tehát az az érdekese ebben, hogy gyur, hát egy gyurcsány kormányban részt venni az, hogy mondjam, hát egyfajta bőrészesség. Hát, hát az énekére. Ki meg... a, Az az igazság, hogy ő most tényleg cinkos. Tehát, úgy korrektan most már őt számolják kell. És ha belegondolok, hogy az egyetlen szavazaton mulat, hogy nem, nem tudom, miért nem tudott még két évig várni. Minden esetre egy valami biztos, hogy nagyon-nagyon széles körben az a, az, az image Fodornak, hogy ő, hát, hogy is fogalmazzak, roppan, roppantul, roppantul, hogy is mondjam, csekély munkabírású, vagy szokták ezt úgy is mondani, hogy lusta. Igen. És hogy egy ilyen szintelen, szaktalan, súlytalan tárcát úgy lehet jól rábízni, hogy, hogy gyakorlatilag... Hát nem sok vizet nem zavar, sok vizet nem zavar. Hát igen, tehát e ezzel a garanciával lehet őt megbízni. És, ezzel. és nekem az a gyanúja mögött, hogy egy olyan guztustalanul uh, gátlástalan uh, nul, nyomulós kormányzat, mint amilyen a kóka gyúrcsány fémjelezte uh, brancs, uh, ezek kifejezetten olyan embert kívánnak például a környezetvédelmi posztra, aki, aki tényleg nem fog semmit csinálni, tehát aki, aki ahhoz nem elég karizmatikus, hogy megállítsa őket, viszont elég nusta ahhoz, hogy ne is nagyon jusson az eszébe megállítani őket. És így gyakorlatilag olyan beruházásokat lehet majd csinálni létrehozni, amik aztán végképp maximálisan környezetromboló hatásúak lesznek. Tehát azt gondolod, hogy az a tershány akinek a nevét is képtelenség volt megjegyezni, ő aki jelentéktelen és habkönnyű volt, ennél most még egy fokozattal, igen, ha lehet könnyebb habzású figura kerül a Szerintem minisztérium igen. élére. Szerintem igen. Szerintem igen. Tehát egyébként akkor... Persányi például, amíg az állatkertet igazgatta, addig, addig az geniális volt. Szerintem neki ott kellett volna maradnia, mert az állatkert akkor vált egy ilyen szörnyű nyomasztó, posztszocialista uh, gulákból, uh, olyan helyé, ahol így egyrészt az állatok között is tudsz néha lenni, tehát köztük mozogsz, például a kesegyőrbe letetni, menni, és, és az életterüket is, ha szabad ezt a csúnya kifejezést használnom, azt is megnövelték, tehát nem érezték magukat úgy az állatok végre, mint ahogy a fűre érezte magát a, a valamikori Németországban. Hát Persze annyira elmondható, hogy csöbörből hölörbe került, vagy hát hogyan fogalmazott, tehát hogy egyik állatkertből átkerült a másikba, és hogy végül is az egyik helyen, hogy mondjam, inkább minősült igazgatónak, a másik helyen meg, hogy is mondjam. Hát nem tudtunk róla sokat, tehát a verságyról annyit lehetett tudni a környezetvédelmi tárca élén, hogy most leköszön, nem? Aha, aha. Most az a kérdés, hogy ti például azt írja, ha Fodor nyerte volna az elnökválasztást, vajon milyen miniszteri posztot ajánlott volna fel Kókának a gazdasági helyett. Hát nem é. tudom, egyébként nem, nem, ez nem tudjuk volna ott. Meg Nagyon volna. Valószínűleg igen, Tébként. Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszterről hónapok óta Rebesgetik, hogy szívesen távoznak posztjáról, és például Magyarország indiai nagyköveteként folytatná pályáját. Az szsz nem nézték jó szemmel, hogy nem tagja a pártnak, és inkább a szocialista lobby csoportokhoz áll közel. Fodor Gábor mindössze 13 szavazattal maradt alul az SZSZ márciusi elnökválasztásán, riválisával Kóka Jánossal szemben. Kóka az elnökválasztás után azonnal kijelentette, hogy együttműködése törekszik Fodorral, és bármilyen posztot választhat magának. Fodor az ügyvívői testület döntése után azt mondta, azért mondott igent a miniszteri felkérésre, mert tudja, hogy Persányi távozni akart, valamint felelősséget érez azok iránt, akik mögötte állnak az SZDSZ-ben. Az üt egyhangulak szavazta meg Fodor jelölését. Már az is tudható, hogy Fodor államtitkára a minisztériumban Kovács Kálmán lesz. Fodor Gábor feltételekkel vállalta a jelölést. Mint mondta, fontosnak tartja a jövő nemzedéke ombudsman intézményének létrehozását. Illetve a klímaváltozás és a megújuló energia kérdéskörének hangsúlyosabb megjelenítését a kormányzati politikában. Az EU-ban is ma a legfontosabb kérdések az energiapolitika és a klímaváltozás. hívta fel a figyelmet Fodorkábor. Kóka János hosszasan méltatta persányi tevékenységét az árvízi védekezésben végzett munkáját, az EU-s támogatások lekötésében szerzett érdemeit, a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés kiemelten fontos a liberálisoknak hangoztatta. A 38. magyar februárban a kísérleti kisjáték filmek versenyében külön kapott az Ászen című alkotás, melyben hosszú percekig mutatják, hogy vízbe folytanak egy macskát. Állatkínzás vagy művészet a zsűri tagadja, hogy tudták volna, milyen körülmények közt forgatták a szektásokról szóló alkotást, pedig februárban még nem volt ebben semmi titok. A jelenet nem trük felvétel, a macska tényleg hosszú kényszenvedések után fulladt meg, írja a film.hu internetes filmportál. A film, ami egy szektavezér istenkereséséről szól, a hivatalos indoklás szerint a szöveg és kép formabontó használatáért, valamint egy szakrális téma szokatlan újszerű feldolgozásáért érdemelt elismerést. Az alkotást Nikolaus Mislicki elnéven, Topler Zoltán drámaíró és filmrendező jegyzi, aki a film.hu cikke szerint beismerte, hogy a jelenet felvétele során elpusztult az állat, védekezésképpen pedig mindenhez csak annyit tett hozzá, hogy a filmben szereplő macska beteg volt, és másnap amúgy is elhaltatták volna. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 2004 ben szigorított törvény értelmében ez állatkínzásnak minősül, hiszen aki gerinces állatot indokolatlanul oly módon bántalmaz, vagy gerinces állattal szemben olyan bánásmódot alkalmaz, amely alkalmas arra, hogy annak maradandó egészségkárosodását vagy a pusztulását okozza, vétséget követel, és két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő. A rendező érvelése szerint a macskán ugyan eutanáziát hajtottak végre de ezt csak állatorvos végezhette volna el az uniós előírásoknak megfelelő fájdalommentes módszerekkel. Penc Leventét, a Fauna Egyesület programigazgatóját köszöntöm a vonalban. haló, Haló, Halló, jó napot kívánok. Hogyha jól tudom, Töpler Zoltánnal kapcsolatban, aki ezt a filmet rendezte, illetve illetve forgatta, tehát az operatőr is ő volt, nagyon konkrét lépésekre szánta el magát a Fauna Egyesület. Igen, három másik szervezettel korolta a NOI Alapítvány az Őrfiltalokkal és a Magyar Állatvédők Országos szervezetével a filmben követően, amikor bizonyoságot szereztünk erről, meg is tettük a feljelentést állatkindás ügyében. Ez még jelenleg is folyamatban van, tehát még eredményről nem tudok beszámolni. Nekem az, a, az érdekes nagyon, amit a rendező mondott, hogy a macskán eutanáziát hajtottak végre. Nem tudom, hogy ennek mi a véleménye arról, hogy az eutanázia az vajon így néz ki a valóságban? Hát valószínűleg nem a film forgatása közben hajtották végre, ha jól értettem előbb a előbb a híreket, hogy, a, hogy utána, később. Erről nekem nincs információm, de... Ott a filmben és maga a szerint elismerthet nyilvános internetes fórumokon, hogy nem felvétel szerepel, hanem valóban megfolytanak egy macskát. Egyébként, ha pedig eután hajtam végre, azt is mindenképpen csak egy állatorvos teheti meg. Tehát ő az egyetlen ember a törvény szerint, aki ezt megteheti, senki más nem. Ön egyébként látta ezt a jelenetet vagy látta a filmet? Igen, a filmet én is láttam, tehát magam is megbiződtem erről, és, és megdöbbenve néztem ezeket a képsorokat. Valami olyasmire hivatkozik, Töpler Zoltán, hogy ez a macska ez halálos beteg volt már. elhiszi ezt? Még akár igaz is lehet, de ez semmiképpen sem indokolja magát az állatművásnak a tényét, Tehát ha a beteg is volt az az állat, akkor is ezt állatorvosnak kell megállapítania, és hogyha az állat kioltása kerül szóba, akkor is csak az állatorvos végezheti el azt, azt magánszemély, nem állatorvos, nem végezheti el tehát ez a törvény, és így pedig semmiképpen sem kötelező az altatás, pont azért, hogy, hogy úgymond humánus legyen az állatnak az elaltatása, vagy, vagy megölése, ha úgy teszi, Tehát altatás nélkül amúgy sem az sem oldhatja ki egy állat életét. Gondolkodom azon, hogy hogyan történhetett ez az eset? Vagy hogyan, hogy jött kapóra egy beteg macska egy olyan jelenethez, amiben történetesen egy maskának kéne meghalnia? az véletlen? És hogy miért van ilyen jelenetre szükség, ezt nem is értem. Hát biztos az alkotó megmondani ehhez úgy. Mi, úgy megkíséreltük, mi megkíséreltük elérni az alkotót, ez nem sikerült nekünk, de továbbra is próbálkozni fogunk, mert szeretnénk ezekre a bizonyos kérdésekre választ kapni. A jön az, akkor is csodálkoztam, amikor elhangzott az, hogy, hogy a gerinces állatoknak a jogai azok kiterjedtebbek és nagyobb védelmet élveznek az állam részéről, mint a gerincszelneké. Ennek hajó hát, mi az oka? Igen, a törvényalkotónak ugye amikor megalkotta az állatkiveszényelását, ugye annak kellett mérlegelnie, hogy akkor e, kezdünk abban, hogy a hogy a döncsapása a, is, meg akár ne is beszéljünk azokról ugye, a, a az állati létformákról, amiket a például szabad nem is láthatunk, e, tehát hogy, hogy életszerű legyen, szabály, egyébként más az EU-ban is, illetve más nemzetekben is, ahol vatán, e, gerinces állatokra a. E, ha úgy tetszik, a, a tudományos eh, ümböka pedig ennek az, hogy eh, ugye amelyik állat érez fájdalmat, hogy tud szenvedni. És, és ugye ahhoz kell egy idegrendszer, eh, tehát egy olyan olyan eh, fiziológia hogy, hogy képes legyen érzékelni, és azt mondja, a tudomány, hogy, hogy erre a gerinces állatok képesek. Eh, és, és ráadásul úgy lesz életszerű a törvény, hogy ezen be eh, is tudjuk tartani. Egy kutyakínzást eh, le tudunk ellenőrizni, tehát meg lehet vizsgálni, stb. Ilyesmire kell gondolni, hogy az így lesz a törvénynek a betartatása is. Egyébként azt meg tudja mondani, hogy ez a törvény, ez, ez milyen büntetési jár, hogyha, hogyha a bíróság megállapítja, hogy, hogy vétett ellene a, a rendező? Ez egyre elhangzott az előbb, hogy maximum egy két éves szabadságvesztést, ami nem börtöntje, nem, mint, mint sokszor szerepel 2000 nélőt, amíg beiktatták a büntető törvénykénybe, hanem ha fogházat jelent. Ez mindenképpen a bírói téli meg, akár közmunkát is, ugye egy, egy büntetés, vagy akár pénzbűságot is megszokhat, az is egy enyhétbüntetés. Tudom, hogy nem, nem igazán jó kérdés, de ön mire tippel, hogy mi lesz az eredménye? Hát, hogyha, hogyha olyan a bíró, hogy, hogy azt mondja, hogy, hogy ezt keményen akarja uh, megítélni, akkor szerintem uh, ki fogja szabni uh, a szabadságvesztést. Ha hogy nézzünk, hogy az elmúlt években mi az, ami ténylegesen kiszabta, uh, akkor nem feltétlenül két év, hanem mondjuk lehet, hogy tíz hónap, vagy lehet, hogy egy év uh, tartanék én valószínűleg, és azt is felfüggesztem fel mindenképpen. Azt kell tudni egyébként, hogy nagyon új a jogszabály a 2004-es. Ez azt jelenti, hogy a bíró gyakorlatban ez bekerüljön, ehhez időre van szükség, akár ilyen, ilyen 5-10 éves periódusokba kell gondolkodni, ahogy én jogászokkal beszéltem, hiszen lehet hallani 2004 óta azokat a hangokat az állatot részéről, hogy oké, okay, itt van jogszabály, tehát miért nincsenek még börtönben azok, akik állatokat kímoznak. Ez, ez egy nagyon fontos tényezője, hogy a bíróknak is meg kell ismerniük ezt, hogy hogyan alkalmazzák a gyakorlatban, és egyszerűen arra e, időre van szükség, arról nem is beszélve, hogy időszerű lenne a bíróknak akár egy ilyen külön képzést, ez az áltudóknak lehetné egy szerepe, vagy egy szolgáltatása e, a, a bírák felé, e, hogy hogyan is néz ki, hogyan kell megállapítani az áltudást, e, és aztán ezt hogyan kell megítélni. Tehát ennek mindenképpen át kell mennie a gyakorlatban. Tehát 2004 előtt nem létezett ilyen törvény Magyarországon, az azt jelenti, hogy ezt a jelentet minden további nélküle lehetett volna forgatni akár? 2004-ben került be a büntető törvénykönyvbe, vagyis vált bűncselekmény. Előtte szabálysértés. Szabálysértés. Uh -huh. Nem különös az, hogy létezik egy állatvédelmi törvény, amit ugyebár a képviselőink hoztak meg. Ugyanakkor viszont ugyanezek a képviselők, akik állatvédelemről hoznak törvényeket, Közben erdőkbe járnak, ahol vadászgatnak, és különböző vadakat terítenek le, mint egy szórakozás gyanánt. Nincs itt némi ellentmondás. Hát, ez nagyon kérdés. Tehát ugye majd állatok időt kérdez a vadászokról, akkor mindenképpen Uh, másik oldalról pedig ugye uh, vannak, uh, van mondjuk ugye az erdőgazdálkodási oldala. Uh, tehát, hogy mindenképpen ugye ezek már mestenség. Is ja, értem én, de hogyha erdőgazdálkodásról az van az szó, elnézést? Az, hogy... ha, ez, ha erdőgazdálkodásról van szó, akkor ez nem az erdész dolga lenne. Tehát az e, e, nagyon különös nekem, hogy az erdőgazdálkodási, e, hogy mondjam, e, szempontokat érvényesíteni, mondjuk hogy a, a, a, a vadállománynak az egyensúlyát, az parlamenti képviselő Felőkre bízák, akik, akik az uradalmakra kikocsikáznak, és ott aztán kilövik azokat a vadakat, akiket, akiket. tehát ez nem, a, ez nem a gyilkolás élvezetéről szól, sokkal inkább, mint a vadállomány egyensúlyáról, mert ha arról lenne szó, akkor úgy gondolom, hogy ezt az erdész végezni. Ö, én teljes is néptek azt az évrendszer próbáltam meg fölvázolni, amit, amit ennek az indultására szoktak mondani, mert ugye... Ö, Uh, mondjuk, hogy a gazdasági vállalkozás kéne működik. És akkor az érdel azt mondja, hogy ha amúgy is ki kell lőni, akkor miért ne legyen nekem az jobb bevételem, akkor miért ne biztosítsak mind egy szolgáltatást, és akkor akár politikus, is de bárki más is ö, ö, mehet oda, oda volászni. Akkor, nem ilyen, nem akkor nem ezt, ezt, ezt, ilyen, ezt ilyen gennyes, perverz, élveteg ö, urakra kell bízni, akik élvezettel gyilkolnak állatokat, ugye? Mert hogy akkor abból jó bevétel is van, és ad, ezek a képviselők pedig egészen másik alkalommal pedig állatvédelmi törvényeket hozhatnak. Hát, ha, ha egy akar fogalmazni, igen, nem tulajdonképpen erről van szó. Egyébként most nagyon elkanyarodunk a témától, de az jut eszembe, hogy akár a kórházak anyagi helyzetén is lehetne úgy segíteni, hogy például a patológiát így kiadnánk így perverzeknek, és akkor ott lehetne boncolni pénzért, nem? Szóval hogy így miért is végezze szakember azt, ami, ami szakmunká, vagy ami, ami szakértelemhez kötött munka lenne, lövöldözzenek az elmebetegek az erdőben, és akkor így meg úgy találják el majd a vadakat, akik ettől nyilván több, sokkal többet szenvednek, mint a, mint a szakember végeznél ezt a adgazdálkodásnak nevezett munkát? Beszergessünk egy kicsit a, az állattartásról. Mert hogy azzal kapcsolatban is egészen konkrét és nagyon szertágazó tevékenységet folytat a Fauna Egyesület. Tehát az, az állattartásnak a különböző módjai azok is, ha jól tudom, még nem is aktuális, de készülőfélben lévő Európai Unió szabályozásokba ütköznek, amelyeknek a nyomán, hogyha jól tudom, pár éven belül módosítani kell majd az állattartásnak a körülményein. Hű, ezt most így konkrétan nem tudom, hogy pontosan mire utala. Például a, a baromfiket hogyha jól tudom, az Európai Unió 2012-től tiltani fogja. Azokat a baromfiket amelyeket mostanában alkalmaznak. Ez így van, tehát FONA egyesület az állatvédelmi szervezetek közül a mezőgazdasági használt foglalkozik. Tehát mi nem működtettünk például menhelyet, és nem mentünk meg kutyákat, maskákat, mm -hmm. hanem próbáljuk képviselni úgymond a gazdasági állatoknak az érdekeit, és az egyik ilyen téma, mi ebben az évben nekünk a fókuszban van, ugye a folyótyúkok helyzete, -ok nagyon jól mondja, hogy már létezik egyébként ez a tilalom. Ezt 1999-ben hozták meg egy, egy uniós irányában, csak adtak egy periódust a gazdáknak, hogy át tudjanak állni, pontosan arra, hogy 2012-től már neked tartsák a tyúkokat, és idén ez úgy lett aktuális, hogy az unió mindig felülvizsgálja saját szabályait, hogy hogyan halad a megvalósítás folyamata, és ebben az évben készítél a bizottság, ez most a nyár elejére egy uniósra válható a jelentését, de állapvédők azt már, azt már tudják, hogy, hogy nem nagyon megy ennek a 25 tartásnak a, a, a, a kivonása, illetve a másik oldalról az ipar elkezdett nyomát gyakorolni a bizottságra, mi szerint... Ha felülvizsgálat van, akkor ezt a jogszabályt meg lehet nyitni módosításra, és azt szeretnék elérni, hogy akár még tíz éjzával, vagy akár többen tolják ki ennek a határidejét. És e, nemzetközi összefogásra állat, az pedig azért küzdenek, és azért kampányolunk, hogy ha már van egy ilyen jogszabály, kellő idő volt e, 99 óta, illetve még a hátrévédők 2012-ig, hogy átálljanak, e, tehát semmiképpen e, nem szabad engedni annak, hogy, hogy kifolyák ezt. És pont Márciusban volt egy Brüsszelben egy demonstráció, is részt vettem, és nagyon sikeres volt a húsét előtt egy óriás csokoládifolyást adtunk át azoknak a mezőgazdasági minisztereknek, akik kijöttek a, a tanács épülete elé, és kijött maga az Agrárbiztos is, már Ján Fisherből, és ő volt a sajtó nyilvánossága előtt azt mondta, hogy ő mindenképpen amellett áll ki, hogy ezt a hatáidőt ne tolják ki. És ennek nagyon örültünk, hogy, hogy maga a mezőgazdasági biztos is ugye gondolja, mint még. Van itt egy SMS, mégpedig a töpler filmjével kapcsolatban és a kismacskával kapcsolatban. Gondolom, hogy azért számos számtalan helyről kapjátok ezt a reakciót, és mivel gondolom, hogy sokaknak vetődik ez fel a fejében, az az ötletem támad, hogy reagálj mindjárt. Gondolom, hogy csípőből fogsz tudni válaszolni, mert minden második reakció a tevékenységetekre körülbelül ez lehet. Olvasom. Devagóg leszek írja az SMS író. Naponta vernek félholtra feleségeket, gyerekeket és egy rühes macskáról beszélgettek? Hát ez pontosan annak a szembeállítása, hogy mi a fontosabb az ember vagy az állat. Mi azt képviseljük, hogy nem fontos, és, és semmiképpen sem gondoljuk azt, hogy az ember érdekében fel kellene áldozni állapokat. Erre ezt tudom mondani. Jól tudja az SMS írónk, aki azt írja, hogy Magyarországon még soha senki nem kapott letöltendő börtönbüntetést állatkínzásért? Én emlékünk szerint ö, egy ember ö, kapott, hogyha jól emlékszem, és ugye az is úgy lett, mint említettem maga erre az állapítás, egy börtönbüntetés, eleve lehetetlen kiszadni, hogy neki voltak halmozott bűncselekmények, és az szadottban az állatkínzásról hozott ki végeredmény egy börtönbüntetést. Penc Leventét, a Fauna Egyesület programigazgatóját hallottátok. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és sok sikert kívánok a jövőre vonatkozóan is. Én is köszönöm szépen. Viszont hallásra. Viszont hallást. Most beszéltem Töpler Zoltán barátnőjével, vagy élettársával, vagy nem tudom ki ével, talán a takarító nőjével. Én nem tudom, hogy ki volt az illető. Azt mondta, hogy a Zoltán nincs itt. Hát akkor kérdeztem, Tehát Töpler Zoltán a film rendezője, amelyik film egyébként valami filmszemlém, valami díjat is nyert a macska megfojtásáért, az, ahhoz külön gratulálunk. Hát ez, a, ez a magyar filmművészetet minősíti hát, jelenlegi állapotában, hát az azokat, akik zsűriként lépnek fel. Jaj, hát gratulálunk nekik ehhez. Hát tényleg. Ü milyen nem a döglött macskadíjat kapta például. Hm? Ja, Ez az az igazság. Sokkal volna. Az, az igazság, én kicsit visszatérnék oda, amikor azt mondja Töpler Zoltán, hogy eutanáziát hajtottak végre a macskán. Meg azt is, hogy egyébként másnap elaltatták volna ezt a macskát, mert hogy súlyos beteg volt, szegény. Ja, ja, ja. Szerintem Amár... több többlerzoltán súlyos beteg, hogyha és ezért akarnák én... másnap elaltatni. Te... És ezért én felajánlom neki, hogy én, én nagyon szívesen elaltatom őt. Akár én majd, maltát, én hát, majd, hogy... majd forgatom a kamerát. És akkor még egy jó film is lesz belőle, amivel díjat nyerünk. Ja, ja, ja, vagy de legalábbis tanulságául szolgálunk annak, hogy mi történik azokkal, akik ilyesmit csinálnak, nem? De tényleg hát elképesztő, hogy, hogy lehet ezzel érvelni. Tehát most teljesen mindegy, hogy az a macska súlyos beteg volt, vagy nem. Nem lehet vízbe folytani, mert nem ez az eutanázia Hú. Most beszéltem a feleségével ennek a töplernek. Nem tudom, hogy a felesége volt, vagy ki a -e volt, de kérdeztem tőle, hogy, hogy, hogy hát a töpler Zoltánnal szeretnék beszélni, legyen szíves adja. Mér, adja? Hát mondom neki, hogy azért, mert a... tudja azt maga nagyon jól, hogy vér adja, ezért keresi Mere a fél ország. Interjút szeretnék vele készíteni. Hát ö, azt nem fog. Hát mondom, hogy adja már a telefonhoz, legyen szíves, nincs itt. Hát mondom, akkor adja már meg a mobil számát, legyen szíves. A mobil számát? Ö, azt nem adom meg. Hát, de miért nem adja meg a mobil számát, legyen szíves már? Mert megmondta azt, hogy arra kért, hogy ne adja meg. Mondom, miért kérte arra? Nem mindegy, az magának. Szajom már -ne rólam. Mondom, egyáltalán nem mindegy, nekem mikor kérte erre. meggyőződésem egyébként, hogy, a, hogy, ő, hogy a, az ügy kipattanása után kérte. Te erre, te ezoltán, nem, szerintem tegnap óta nem lehet beszélni, úgy igen. érzem. És azóta szed a nyugtatókat, nagyon helyesen egyébként, remélem is, hogy sokáig fogják még zaklatni. Én szerintem az ország összes újságírója most egyébként őt üldözi, és én, és én nagyon örülök. De nem fantasztikus, hogy itt írja, hogy az idei magyar film nyert külön díjat? Hmm. Jó, egyébként meg kéne kérdezni azokat is, akik ezt a díjat odaítélték. Meg kéne kérdezni, hogy miért kapta ez a film ezt a díjat? Hát de azért, a, azért a hihetetlen művészi erővél, a erőért kapta a díjat, amivel a macskót fuldoklott a vízben. Hát gondolj bele... A, a színészi alakításért, hát ezt, a, ezt a nyers fasizmust így felmutatni, de ez tényleg valami... De tényleg, a macskának annak szerintem oda kellett volna adni a legjobb, hát nem tudom, női legjobb vagy cérfi, állati leg, leg, Legjobb állati szereplő. A, a halálo, állati halálo, szereplő. halálosan hiteles alakításáért. Nem fantasztikus, hogy ezek a fasiszták itt járnak kellnek közöttünk? És minden következmény nélkül? Hát következmény annyi van, hogy most erre végül is nem a jog csapat le, mert én kíváncsi vagyok akkor, mi lett volna, ha nem tesz feljelentést mondjuk a fauna. Az hogy akkor a jog vette volna -e a fáradtságot magának valamelyik állami szerv, hogy azt mondja, hogy hivatalból elindít egy ilyen eljárást, vagy így azt mondták volna, hogy jó, hát végül is külön díjat kapott, tehát akkor nem kell bántani, mert az művészet a... nyilván valakinek a valaki ilyen. szörnyű világban élünk, ahol a művészetért börtön jár, de tényleg. Ez a cenzúra, igen, nem de... lehet bármit megmutatni, elfolytják a szólásszabadságot de... és a sajtószabadságot. Igen, igen, és ha, de tényleg a művészetnek a legszebb, a leg, legnyersebb kifejeződését, ami, te tudod, milyen művészet ez? Amilyen messzire olyan kevesen merészkednek, hogy olyan kevés igazi művész van a kídaig feljújtott vagy a tóhmát, vagy Adolf Hitler, igen, hát ezek a nagy... művész van. Igen, ezek a nagy stílű performanszok, amikért igazán díjakat kéne adni. És mit, mit ad ez, a, ez az elvetemült világ ezért, megvetést? Még szerencse, hogy van Magyarországon egy egy, egy nagyon elhivatott és nagyon magas művészi igényességgel fellépő filmszakma. Meg meg tudja becsülni az ehhez hasonló művészeket. De az a szörnyű, hogy, hogy, hogy nem hogy nem övezi sokkal, sokkal, sokkal szélesebb körű elismerés és megbecsülés ezt az, ezt az embert. Mert tényleg megérdemelni. Ritka nagy tehetség egyébként, hogy ahogy ki tudta választani azt a macskát, és azzal a nem folytotta meg nagyon hamar, hogy, hogy, mert hát azzal végül is tönkretette volna a katarzist, de nem is, nem is húzta túl sokáig pont jókor halt meg az a macska pont abban a dramaturgiai pillanatban halt meg a macska, amikor, amikor kellett, amikor művészi, művészi igénye volt arra a rendezőnek, hogy meghalljon de egyébként igazából Töpler Zoltánt még köszönet is uh, illeti ezért a, ezért a műért, hiszen, hiszen az a macska súlyos beteg volt ő csak megrövidítette a szenvedését tehát a macskán segített, átsegítette őt a az örök vadászmezőkre, ahol most hancúrozik pajtásaival, Töper Zoltán egy szent, <coughs> egy igazi szent. De az a kérdés, hogy Töpler Zoltán mit szólna, hogyha ő is, ő is a vadászmezőkre távozhatna? Mondjuk a, mondjuk a mi, ki, mi kegyelmünkből és művészi igényünkből. Szerint, Tehát, ha, ha... Szerintem most nem kevesen vágynak arra, hogy átsegítsék őt ezen a, ezen a vékonyka vonalon, ami az élet és a halál között húzódik, ami csak egy víz. Igen, igen, igen. Hogy ezt az EKG-t, ezt az aklatott EKG-t, ezt kiegyenesítsék és megnyugtassák. És ez a nyugtató ö, zenei áhangot sugározza, azt a vékony sípoló hangot. A, amelyen ő olyan nagyon-nagyon nagy lelki nyugalommal engedte, tehát eresztette át azt a macskát. De ez az érdekes, hogy mit szólna például Töplen hogy hogyha én azt mondanám neki, hogy ő szerintem halálos beteg. Mivel, hogy ö, ilyen brutális fasisztoidrém tette, csak halálosan beteg pszichéjű emberek hajtanak végre. És én most, nyilvánvalóan az ő megkérdezése nélkül, mint ahogyan a macskát se kérdezte, meg gondolom senki, hogy részesülni akar -e ebben az eutanázia szolgáltatásban. Én most jött egy ugyanazon szellemiség nyomvonalán, amelyen ő elkövetett a macskán, én őt eutanáziában részesítem. Mint egy megkegyelmezek neki. Tehát nem hagyom, hogy tovább szenvedjen, gyűlődjön ebben az árnyékvilágban, Ez ahol most mostanára... tudjuk, hogy a létszenvedés, és ezért kiár neki végre a megváltás. Igen, és és ezt le is forgattánk mondjuk, és készítenénk belőle egy filmet is. Aligha nem a filmszemlé magunk is díjat nyerhetnénk ezzel. hallo halo? Épp most kapcsolódunk be az adásatokba e, Azt a kérdésem, hogy ezt a szarházi valaki is itt Hát úgy, néz ki, úgy néz ki, hogy most, amilyen feláborodás van az országban, valószínűleg meg lesz az első letöltendő börtönműntetés. A jó égnek. Komolyan mondom, ez egy elmebeteg állat, aki bűvésznek tartja magát. Ezt eskült a mentőbe is ütném. Hát és lehet, hogy én vagyok brutális, és nagyon nagy barom állat, de ezt az embert ütném, vágnám ahol érem. Hát én azt hiszem, hogy nem vagy brutális barom állat, hanem valahogy, valahogy azt érzem, hogy bármilyen szomorú, és ez a természetes reakciója az embereknek hát, erre. Igen, főleg amúgy is én eléggé állatbarát vagyok, de hát az ilyeneket fel nem fogadom ért érteni. Ő már túl nagy állat ahhoz, hogy az ember a barátja legyen. Ja, hát, remélem, hogy kap valamit érre. És, és egyébként tudod, hogy mi a félelmetes, hogy akik ilyenkor azzal érvelnek, és rohadt sokan érvelnek azzal, hogy. Családom belüli erőszakról miért nincsen szó, hát a háborúkról miért nincs szó, csak az állatokat, csak a, a rühes macskát védelmezitek? A, a, a szegény embereket nem védelmezi senki. És tudod, mi figyeltem meg, hogy ezek az emberek, hogyha éppen nem védelmezed az állatokat, szarnak a háborukra, meg szarnak a családon ah, belüli erőszakra. Ah. Tehát csak akkor ke merül fel, mint probléma a családon belüli erőszak, vagy az iraki háború hogyha éppen egy macskát akarsz megvédeni valakitől, mondjuk egy ilyen elmebeteg rendezőtől. Pontosan, meg alaphangom, most egy állattal szemben én baromi erős vagyok, és baromi bátor vagyok. Azért más történet emberekkel szembe lenni. Szóval, nem értem. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy hozzánk szóltál. Oké, okay, szevasztok. Hello, hello. Hello, hello. hát teljesen igazatokon, tehát ez egyszerűen felháborító, ordalmas, meg stb viszont nagyon vigyázzatok arra, hogy nem mondjatok ilyet, hogy ti is után a megértem a felháborozásokat, de gyakorlatilag ugyanaz, várja, ugyanazt azért nem, tehát várjál, ő megfojtott egy macskát, mi viccelődünk azzal, hogy mi lenne, ha mi megcsinálnánk ugyanezt vele. Nem fegyegetjük meg, nem fenyegetjük meg, érted? van, de ez egy súlyosabb történet annál, hogy ezzel viccelődjetek, mert ez az ember, ugyanúgy, mint az ahogy mondta gyakorlatilag majd tudom nyílt színről kellene elvinni bilincsbe, verve, x évre, börtönbe. De még megközelíteni sem szabad nekünk ezt a gondolkodást. Mi, mi, mi azért viccelődünk, mert ez túl van azon jó. már néha, amit az ember így... így tehát így én nem tudom felfogni. Olyan szinten abszurd és durva, hogy, hogy kénytelen vagyok gúnytűzni belőle, mert különben nem bírnám képéssel. És tudod, mit mondok? Hogy itt, itt, itt megint csak nem arról van szó, mert ugye tudjuk azért a Hitlerről, és tudjuk az összes diktátorról, hogy nem normális baromból, mindig a támogatók a veszélyesebbek, mindig azok, akik oda teszik a voksot, és mindig azok, akik megmagyarázzák ezeket a dolgokat. Tehát lehet ez egy, így, egy bomlott elméjű akárki, de gyakorlatilag nagyon keményen oda kéne nézni, hogy ide ki adott szavazatot, és egyáltalán milyen. Pontosan mindenképpen, mindenképpen beszélnünk kell azokkal az emberekkel, akik ezt a külön díjat neki megítélték, mert szeretnénk azt az indoklást hallani. Utána fogunk nem, nem a egy olyan fogadó ország, mint Anglia, de most le fogadni, hogy egyikkel se fogtok. Valahogy, ők le lesz merülve, nem lesz térerő, stb. stb. Nagyon-nagyon nagyon nagy gyomás. Értető indoka, mert ilyen nem lehet. Hát ő majd úgy gondolja, hogy lesz, azt majd fog védeni fogja, de nem lesz. Nem szerintem ők már nem védik fogalak körül, mert rájöttek, hogy, hogy baj van, hogy, hogy nem kellett volna. Most már, most már verik a fejüket a falba, hogy talán nem kellett volna ezt a díjat megítélni. Hát, talán növeszteni kellett volna egy emberi pszichét, erkölcsi érzéket. Tehát, hogy De ez a szörnyű, hogy ők a miért bánják, az nem a macska, meg nem az, szörnyű, hanem a következmények, hogy most milyen fényvetül rájuk. Érted? Igen, igen igaz, az, és és tudni. Érdekes, hogy például néztem azt, amikor annak idején a megítélt megcsinálta a rettenetetlent, és ugye életűség abszolút nézébe, uh, ahogy a, a ugye felhívták. Meg azt, bemutatták technikailag, hogy őket hogy oldották meg, annélkül, hogy egyetlen egy lónak a sörénye is megőrült volna. Uh -huh. De az egyik eredményét tekintve ez az emberhez nem csinált más, mint gyakorlatilag nyílt színen gyilkolt. Így van. <gül> És ehhez neki a művészet esze... nagyon jól jött, ez neki egy nagyon jó hivatkozási alap volt. És, és, és nem csak hogy szadista módon, hanem az egészet le is forgatta, és meg is mutatja, hogy ő milyen sem megölte egy Tehát valójában miért csinálta? Haszonszerzésből. Tehát ez, ez a legrosszabb, hogy, hogy azért csinálta, hogy neki ebből valami előnye származzon, hogy le kapjon egy díjat. Vagy Jó, de egy milyen dolog az, hogy megölsz valakit, vagy valamit, most neki tekintsed valaminek, most ez nem egy nyelvi kérdés, Igen. és ezt még le is forgatod, ezt tudod milyen, olyan, mint amikor, a, amikor Irakban, a fogolytáborokban kínozzák az, a muzulmánokat, és szuvenírfotókat csinálnak róluk a britek, meg az amerikaiak. Megvan a botrány, gondolom. Pontosan, pontosan, ez pont a ugyanaz a sztori, tehát, hogy dokumentálni a légy, kell a, a, a hősiességemet, a hatalmamat. Igen. Igen, igen. Jó, köszönöm szépen akkor. Mi köszönöm, hogy a... köszönjük. Hello, hello. Én úgy érzem egyébként, hogy itt valami égtelen frusztráció van az emberi pszichében, tehát az, hogy ahogy mondod, ez az iraki fogolykínzás, hogy ott is fotózták és filmezték magukat, és, és ez most nagyon hülye hangzik, ez ugyanaz lényegében, és olyan, mint hogyha a mi kollektív beteg pszichénknek lenne valami kivetülése, ezzel nem mentem fel természetesen rendezőt. Nagyon nagy nyomás nehezedik ránk az SMS-falról, hogy kö tegyük közzé az illetőnek a telefonszámát. Közben mind a két vonal egyébként ég, amin viszont lehet hozzánk szólni. Halló, halló! Oh, sziasztok! Gábor, egy kérdésem, azt, azt, hogy gerintes állatot úgymond nem lehet megölni. Hát a törvény szerint így van, hogy nem, nem lehet így kínozni. Kínozni sem lehet, nem csak megölni. Jó, és hát és megölni meg lehet. Nem van, nem van sz... a egére? az is gerinces állat. De állítólag nem kínozza például az egérfogó, mert akkor át csaprá, rá, hogy beledöblik. Jó, akkor lehet kapni ilyen biostop nevezett vagy valami hasonló hangzású ilyen ragacsot, amit főkekeni valamhoz, és a egér is ott beleragad. Ha Igen, erről hallottam, ez, ez rettenetes, és mondjuk ez érdekes, hogy ez hogy lehet forgalomban, ha van egy törvény, ami ezt egyébként tiltja. De ráadásul milyen körülmények között tartjuk a haszonálatainkat? Tehát arról is érdemes beszélni, hogy meg a, a, a sertések a sertéshizlaldában nem tudnak megfordulni. A tyúkok azok egy A4-es lapon állnak, ami azt jelenti, hogy olyan úgy vannak egymás mellé zsúfolva, hogy gyakorlatilag egy A4-es lap jut egy tyúk számára. És az állatszállító kamionok? Na ah, hát igen, az önmagában, hogy felfűtik a disznólakat, és nem engedik, nem engedik őket mozogni, nem csak a helykihasználás miatt nem jó, ha mozognak, hanem azért, mert minél kemesebbet mozog a disznó, az energiájának annál nagyobb részét fordítja a zsír felhalmozására. Jó, de én nem arra, én állatszállító kamionokra, amikor, amikor a birkákat visziknek hasonló jó biztos láthatok meg. Na no, hát egész embertelen. Nem, hát a ma már, ma már az állatokat olyannak tekinti az ember, mint egy nyersanyagot a gyárban. Mint a futószalagon. Lász, fu a futószalagon gyártott, nem tudom én, nyersanyagokat. Egyik val valahogy, darab a másik. nagyon csúnyán eltávolodtunk a természettől, és ez, ez mondjuk az emberi társadalom, a gazdaság minden területén látszik, sajnos. Nagyon köszönjük. Én köszönöm. Ja. Néhány esemes. É, kés, fel, jó, jó mondjad, Na jó. mondja csak. Felmerült közben az a kérdés is, nem bennem, hanem kaptam én is egy SMS-t, hogy, hogy ez most rendben van, hogy mi ezt az embert szétszedjük, és a társadalom felháborodott, de hogy ez egyébként mindennapos dolog. Tehát kis cicát vízbe folytani mindennapos dolog. Persze, hogy az ember nem forgatja ezt le, de... de és vég, végülis erre utal valószínűleg a filmnek a címe, hogy álszent, hogy most mindenki nagyon álszent, mert nem vesz, Jó, tudomást, nem vesz róla senki tudomást, hogy a nagymama ugyanezt csinálja, vagy a nagypapa, amikor megszületik a, a rézi cicának az öt kis kölyke, és meg kell őket ölni, mert senki nem akarja őket örökbefogatni. De az álszentnek nem a fasista az ellentéte, várjál! Tehát az álszentnek a szent az ellentéte, nem? Tehát mondjuk a... a a macskát ölsz, és ezt, ezt ugyanakkor nem forgatod le. Ennek nem az az ellentéte, ha nem áll szent, hogy macskát ölsz, és leforgatod. Nem nem nem én az, értem hogy... egyébként, hogy a rendezőnek úgy kellett volna eljárnia, mint ahogy az említett Mel Gibsonnak, hogy ezt számítógépes trükkel oldja meg. Hiszen számára a művészi hatáskeltész kellett volna, hogy fontos legyen, és nem pedig a valóság. Halló, halló! Még vagy mégis is? Halló. Szia, szia, szia, hogy bocs, maga hallott titeket. Náló. Na, azt szeretem mondani, hogy, e, e, hogy komány kísérleti, ez e, átménylesú beszélünk, gondolta csak fel egy kísérleti nyugaszt például, amit mindenféle, mit tudom én, kosmetikum, meg anyánkénye, vagy efektivet, bettesi szestelés adnak, vagy magak az embereket, gondolom, hogy a gémketet, millányoszerek vesz. Uh -huh. Hát mi sem tudjuk, hogy milyen kísérleteket folytatnak rajtunk, ez igaz? Köszönjük! Egyébként egyéb, még egy mondat a, a korábbi beszólás hogy az őrülteket hogy támogatják. Ha meg tudjátok szeretni, hogy nagyon jó kép. Hitler a mögötte egy ember, nem látszik az arcs, csak egy nagy, nagy test, és pénzt tart a kezébe. És az a szöveg, hogy millió nem intenzmír. Még egyszer, hogy mi? Milliók vannak mögöttem. Aha. Igen. Ez Adolf Hitler meg volt a kampányt belkátja. Igen. Köszönjük! Na, sziasztok! Hello! Pont a 88.1. Reklám! Na most figyeljen! Újra Minitaxi Budapesten! Hívja a 01 333 2222 22 Budapesten telefonos rendelés esetén csak 150 forint kilométerenként. Maxi kényelem, Mini áron. Minimobil, a Siker Taxi. Info. a 88.1. Reklámot hallottak! Nagyon sok sms van. Mi a helyzet? Az állatkísérletekkel az mehet, mert értünk van? Kérdezi az SMS író, nem, egyáltalán nem, is felháborítónak tartjuk, legalábbis részünkről. Azt írja az SMS író, hogy a művészúrral most beszélt vicsek úr. Ez azt jelenti, hogy a művész úr nyilatkozik a, a klubrádiónak, csak nekünk nem. Tehát miatt az külön el vagyunk keseredve. Nekünk azt mondta konkrétan a felesége, vagy a neje, vagy a nője, vagy a takarító nője, vagy a szakás nője, vagy nem tudom, hogy kivel beszéltünk, hogy nem hajlandó megadni az SMS számát, mert elrendelte, hogy nem adhatja meg senkinek. Nézd, én, én ezt. Te most azt mondtad, hogy ez milyen, milyen szörnyű, hogy ez kiábrándító, hogy nekünk nem nyilatkozik. Én ezt sikernek könyvvel el. Tehát az, hogy a klubrádióval beszél, az azt jelenti, hogy nem fél tőlük. Magyarul a klubrádió olyan riportot készít vele, amiből nem úgy jön ki, hogy, hogy zokognia kell nálunk lehet, hogy elvérzett volna szegény. Szomorúak vagyunk. Halló, halló! halló <gül> Büszkét legyünk, vagy szomorúak? Hát szomorúak. Én ajánlom, látok, van, -e, van egy film, uh -huh. a koreai film, az a neve tavasz-nyárősztél. Láttátok? Láttuk. Na, hát és újra ajánlom, tavasz. Aj ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Én azóta legyen, ha bejön a szobába, télen-nyáron kiengedem. Hát én nem jutom, hagyom egyáltalán. Nagyon helyes. Az erről én szól de. egyébként. És az az érdekes, hogy egy keresztény rendező készítette, és mégis egy ilyen buddhista szellemiségű, vagy legalábbis annak tűnő film. Igen, igen. De te, későn kapcsoltam be, hallottam, ez megtörtént, és igaz, és ez, milyen filmfesztiválon nyert ez a barom Hát ez a legnagyobb magyar filmfesztiválon a, a, a filmszemlén. Szemlén. A filmszemlén igen, külön díjat. Hát ez már jó is. Hát ez minősít minket. Nem, minket, ez a film szemlét. Azt én azt azért megkérdezem, milyen alapon tüntetik ki. Csókra, pofára, mert a fintartom, az igaz, hogy egy macskát vízbe folytat, én állatbarát vagyok, emberbarát vagyok, minden barát vagyok, természetbarát, de hát ez ki lehet tüntetni. Az elindítás, is kéteség kétséges. Köszönjük szépen. Na, köszi. Háló. Háló, jó napot kívánok. Radics Gata vagyok. Az előbb beszéltünk telefonon. Igen. Hogy ez több perc Zoltának a telefonja. De ez nem az ő telefonja, mondom, hogy ez az én telefonom. Viszont hallásra. Álljon meg egy pillanat, lejjön, lejjön közös, még. Mit tudjunk erről a hölgyről, akivel most beszéltem? <gül> a hölgyről nem tudok semmit, se, de a hölgy bizonyára hülyének néz engem, mert hogy a délután folyamán, is, hogyha ez valóban nem több Zoltánnak a telefonszáma, akkor ez tényleg vagy hülye vagyok, vagy kétséges az egész. Mert nem tudom a telefon. Mindenesetre ez a telefonszámot hívtam délután, ahol is a hangpostán megszólalt egy. Hasonlatos uh, ilyen kis hisztirikus nevetgélő női hang, amit az internetről lehet körülbelül letölteni. Lehet, hogy ez nem egy ilyen letöltő uh, hangposta szöveg volt, minden esetre azt mondta, hogy ez most töplezoltál telefonja, töprezoltál, most nem ér, hagyjon üzelhetés, ah, eh? így. Ugyanúgy, a... ugyan, ugyan, de nem biztos, hogy ugyanez a hölgy volt, de ugyanezen a telefonszámon hagytam én hangpostát, és hogyha a hölgy meghallgatta a hangpostát, akkor nagyon jól tudja, hogy <gül> gyakorlatilag én hagytam üzenet ez azt jelenti, hogy ezen a számon amit most hívtunk, és amit, amivel most beszéltünk, és amit a hallgatók is hallottak, pontosan ugyanezen a telefonszámon ö, hagytál üzenetet Töpler Zoltánnak, amelyen, amelyen a hangposta azt mondta, hogy ez Töpler Zoltán. Így, -a. Van. Így van, Aha, Így értem. Van. Tehát akkor Töpler Zoltán, aki elég bátor volt ahhoz, hogy egy vételen macskát vízbe folytson, ahhoz nem eléggé tökös, hogy beszéljen velünk, inkább letagadtatja magát, és valami kisgyereknek odaadja a telefonját, hogy tagadja le azt egyáltalán, hogy ismeri is Töpler Zoltánt. Hát ez egy, nem hiszem, hogy kisgyerek volt, ez egy hölgy volt. Ez egy hölgy volt? Ez egy hölgy volt, persze, persze. Hát ez igazán guztusos. Hát ez, ez igen, ez egy nagyon-nagyon-nagyon tökös művész ember. Nagyon gratulálunk neki. Radír kérdezi tőlünk, hogy azok kedvéért, akik most kapcsolódtak be az adásba, vajon melyik filmről van szó? Ez az... Álszent című film, amit a rendkívül kevéssé Álszent, Töpler Zoltán készített, akivel olyannyira nem tudtunk beszélni, hogy letagadtatta magát, és egy olyan telefonszámon, ahol a, a hangposta azt mondja be, hogy ez Töpler Zoltán üzenetrögzítője, egy hölgy veszi fel, aki soha életében nem beszél Töpler Zoltánnal, és azt se tudja, hogy Töpler Zoltán kicsoda. Egy másik telefonszámon, ami egy matát szám, pedig azt mondja egy hölgy, hogy Töpler Zoltán az nincs itt, és hogy nem adom meg a számát, és hogy nem is fogom, és hogy nem akar magukkal beszélni. Nyilván tudja, hogy kik vagyunk. Szóval erről a filmről van szó, mely a magyar filmszemlén, a hivatalos magyar állami filmszemlén külön díjat kapott. Kedves felháborodott állatszeretők, írja az SMS író. A Tesco-ban a husos vagy tojásos pult előtt állva mi alapján választotok? Mert ha csak az olcsúsága döntő, az állatkínzásra szavaztok, írja az SMS író, és nem tudjuk hangsúlyozni, hogy mennyire egyetértünk vele. És uh, itt van még egy felvetés, mi szerint, vajon hányadik csapóra volt megfelelő a jelenet, kérdezi az SMS író. Hány állat életébe került, amíg összejött a megfelelő felvétel? de már az egy is elmebetegség. Emberekről is forgat ez filmet, hangzik a kérdés. Ami még jó hírnek számít, legalábbis a számunkra, hogy nem vagyunk negligálva, nem vagyunk bélistázva, mert a klubrádióban sem hangzott el interjú töplerel, tehát töplert jelenleg sem, mi sem, senki más nem tudja elérni. Én azt mondom, hogy nem is olyan nagy baj, hogyha elbújdosik szégyenében. Köszöntöm a stúdióban Kürti Gábort, aki a kritikál messze a tegnap zajlott páros felvonulás egyik, egyik résztvevője, illetve szervezője. Szép jó napot! Az a fő kérdés, hogy ez a critical messz, ami tegnap zajlott, ez demonstráció, vagy pedig egy nagy kiruccanás? Tehát demonstrálni akartok ilyenkor inkább, vagy pedig, vagy pedig egy, egy, egy, nagy, egy nagy felvonulást rendezni? Tehát inkább hasonlít a, a, egy, egy ilyen nagy tiltakozó vagy inkább hasonlít egy ilyen Budapest parádéra? a ti számotokra. Hogyan, hogyan lehetséges ez, hát ez a világ attól hangos, hogy a pénz, pénz és pénz, ez mozgat mindent, már a, a közszolgáltatásokba betör a, a tőke, a, az oktatásba, az egészségügybe, hogy hogy lehet egy ilyen iszonyatos nagy rendezvényt megcsinálni, úgyhogy hogy ezzel nem kerestek? nagy, És egyébként érdekes ebben az országban, az volt már a véleményem, hogy az emberek végtelenül cínikusak, nihilisták, és, és vége van mindennek. Tehát, hogy így, így körülbelül a tavaly őszóta így, így minden illúziónkat elvesztettük, és azt láttam, hogy, hogy rengeteg ember jött ki biciklivel ezen a gyönyörű vasárnapi napon. Hány ember volt egyébként, szerintetek? Hát, Ez egy csodálatos, egy politikai rendezvénynek, hogy mondjam, dicsőségre válne ennyi ember nem alakítottok pártot. Is hát, Igazán pont, pont, pont az a lényeg, hogy, hogy a jelenlegi pártot a szabídukat valahogy próbáljuk arra felé hogy, hogy tegyenek valamit a szügynök érdekében. Azt azért felismert, hogy a politikusok egyértelműen Szav, a szavazatoktól függenek, hogyha sok embert látnak, akkor cselekszenek, úgyhogy... Ezért, Részt is vesznek ezen egyébként, láttam fotókat politikusokról, tehát nagy örömmel jelennek meg ott, ahol sok ember van, és valami pozitív ügyet lehet reklámozni. Ehhez, hogy álltok? Hát igen, gyakorlatilag te tegnap kint volt a köztársasági elnök, a főpolgármester, a közlekedési miniszter, ez elég társaság volt, de... De, hát, ha neki. Hát figyelj, én nagyon örülök neki, mert általában ilyenkor egy kicsit ilyen zsaroló potenciálba kerülsz. Tehát, hogy olyan, olyan helyzetbe kerülsz, hogy lefényképezik a felvonuláson, valamit esetleg a van, nyilatkozik, és utána, hogyha két év múlva nem csinál semmit, akkor, akkor ezeket. Lehet idézni. De, de fogjátok idézni. Tehát ez egy dolog, hogy majd mindenki megígéri, hogy lesz rengeteg bicikli út, meg, meg nagyon szeretjük a biciklistákat, és megemeljük a benzinárát, és fákat telepítünk. De ez nyilvánvalóan nem fog így történni, hiszen az ő gazdasági sokkal erősebbeknél, és inkább autópályákat építenek. Igen, abból indulunk ki általában, hogyha politikus ígér valamit, akkor a felét legalább bárcsak megtartaná. És ez mondjuk azért persze maximalizálni próbáljuk azt, amit el lehet érni. Volt már egy teszi ennek, tehát a választás előtt volt egy Tour de box nevű, a felvonulás, amikor az összes parlamenti pártot felkerestjük egy petícióval, gyakorlatilag majdnem, hogy mi egy programot, hogy ezt adják is saját pártprogramként, kerékpáros programként, és ezt meg is kaptuk minden pártól szinte vissza kis változtatásokkal, és aztán a költségvetés zárószavazása előtt négy nappal derült ki, hogy a megígért alap, ami az SZDSZ-nek a programjában volt, az nincsen benne a költségvetésben, úgy, ahogy megígérték, és akkor három nap alatt lett szervező egy, egy a, ugyanilyen felúlás, ami a volt, és akkor annak az volt az értelme nagyjából, hogy a, ugyanazt a petíciót és az ő, a, őtőlük kapott programot visszavittük, és aztán a, a, végül is nem tudom, nyertünk, ha lehet ilyet mondani, de lett kerékpárút alap, és évi egy milliárd forint amit most már megdupláztak évi két milliárd forint kerékpárút építésre, mert megvan a költségvetésbe külön a sorként. És egyébként, ugye, ha éppen nem jön semmi közbe, akkor évente kétszer van ez a rendezvény. Ha jól emlékszem, tavaly ősszel elmaradt, ez, ez mindokolta. Ilyen kérdés naívnak tűnik, tehát mi mindokolta? Ez, hát, hogyha kicsit kisebb lenne ez, a, ez az egész, vagy, vagy nem zavarna ekkora vizet, akkor szerintem lazán megtalálhattuk volna. Volt, aki azt is mondta, hogy hiába gyújtották fel a tévészékházat a előtte pár nappal, ezen úgy sem semmi, és bizonyítsuk mi, hogy így is lehet a stb. Én ja, meg úgy, úgy éreztem, hogy ez, ez ilyen hazárjáték, és semmi értelme nincsen e ezzel foglalkozni. Most nagyon fontos a bicikli út, de amikor éppen mondjuk a TV-székház és a, a, a Andási úton, mint tudom, 200 rendőr környezve lő, mint a 500 tüntetőt, akkor nem feltétlenül biciklis felvonulás kell rendezni a városban. Egyébként volt egy biciklis felvonulás, ugye? Ö, azt is, az is kritikálom ezt nevezte magát, ez egyébként hogy lehet? Hát, hogy ez nem egy levédett dolog, bárki sem hát, volt. Bárki sem állap volna szerveztet egyet, am? abszolút. És egyébként nem is őket, mert, mert ők legalább végig Én részt vettem rajta, ha. egyébként nagyon jó volt családias hangulatú 150-200 emberrel, és nem volt tényleg semmi botrány. Mondjuk nyilván, ha 50 ezer ember lett volna, akkor az már problémás, tehát ott előbb utóbb közben jön valami. Nem biztos, hogy csak olyan voltak hozzá. Ti törekedtetek arra, hogy valahogy az ilyen politikai szimbólumokat erről a rendezvényről. Áhol tartsátok? Igen, a rendezőknek most annyi volt csak mondva, hogy, hogy párt logókat és politikai elképeket, hogyha valakinél látnak, akkor kérjék meg, hogy tegye el egyszer, és hogyha, hogyha nem teszik el, akkor meg ne erősködjenek, mert ez annyira érzékeny pont mostanában, hogy, hogy ezen csak összeveszni lehet, hogyha valaki elsőre nem teszi el. Azért olyan nagy tragédia nem történik, bármilyen pártnak a logója úgy, ott lobok, hogy mit tudom én, vagy látható, hogy nem. Ha, én tegnap egyetlen trikolort láttam, tehát de. mondjuk ennyiben jelent meg számomra a politika. És én hallottam olyat, hogy a, viszont az egyik rendezőnk ezt is megpróbált eltetetni, amit én nem is értek nagyon, mert az önök egy magyar zászló Magyarországon azért nem a belőle. Igen, tehát azzal inkább nem kéne foglalkozni. Éltve azt. Hát, hogy legyen ott, hát több jó. Én. Ö, egyébként nem tudom, hogy a hallgatók mennyire vannak képben, hogy mi ez a kritikám, ez, mi ennek a története, erről pár szóban gondolom elmondtad már ezer helyen, úgyhogy ne nagyon mutassunk se téged, se minket, de azért valamit e, meg. Akkor magam. Tehát 1992-ben indult, uh, San francisco négy srác találtak ki, és azért, hogy egyenlőek legyenek a jogaik az úton, az autóvezetőkkel, és uh, hát ez akkor először talán 30-valahány embernek a felvonlása volt, ami San Francisco-ban, és aztán később ki magát. És uh, aztán elterjedt nagyon sok ország, most már legalább 140 országban, volt jól tudom, vagy meg többen van ilyen felvonulás, és rengeteg uh, nagyvárosban. Ö, szól egy film a New Yorki kritikálmászekről, ugye a Still We Ride című, mondjuk úgy lehetne fordítani, hogy még mindig hajtunk, vagy valami ilyesmi, ö, ahol nagyon brutális rendőri fellépéseket mutat be a film New Yorkban, a, a szabadság és demokrácia hazájában. Magyarországon soha közelében nem került a mozgalom ilyesminek, hogy, hogy botrány legyen? Igen, és ennek az, az oka, hogy mi nem vagyunk annyira tökösek, és az elején eldöntöttük azt, hogy inkább eredményeket szeretnénk elérni, vagy legalábbis megpróbálnánk, és uh, nem, nem amellett döntöttünk, hogy valhé legyen. Szerintem egyébként a New Yorki dolog is egy, egy remekbe szabott irány, csak uh, szerintem eredményeket nem lehet elérni. A legnagyobb eredmény az, hogy mégis megtartják, ahogy a neve is mutatja. Tehát, uh, én azt hiszem, hogy érdekelvényesítésre jó, hogyha, hogyha mindenki uh, tudja, hogy mik a határok, és be van jelentve. Ez már csak azért is hasznos, mert mondjuk, hogyha egy illegális rendezvényre nyomtatsz, uh, mit tudom én, a nyomdárba ajándék szólapot az aktivistaként, akkor, akkor az még az is lehet, hogy büntetendő, vagy nem tudom, de hogyha, hogyha egy bejelentetre, akkor, akkor semmi gond. És amellő odaállhatnak olyan emberek, akiket ismernek, tehát lehet iskolákba terjeszteni meg tudom és nem, nem okoz ez gondot Azért is lett ilyen, ha illegális lenne, szerintem soha ezer ember lenne. száz ember lenne, lenne, de már lehet, hogy elsorvat volna. Igen, sőt biztos. Ö, egyébként szerinted hosszú távon, hát hol, hol fog ez tetőzni, mint egy áradásnál, amikor így jelentik, hogy itt, itt meg itt tartat Ez az 50 ezer ember, ez, ez elképesztő, de mit vártok mondjuk jövőre, vagy az őszítől. Nem tudom, hát ez nem a Fesztivál, hogy mindig meg kell dönteni a hát Csak úgy kérdezem, hogy körülbelül mire? Hát, Ezt Nem, tudom, fele ennyi lesz, mit tudom, hogy most ősszel akkor is ugyanolyan boldogok leszünk, szerintem ez akkor fog mindig tetőzni, amikor valami nagyon durva dolog történik a bringás ügyben, valamit majd nem kapunk, meg, amit megígértek, stb. Hogyha nem öntenek olajat a tűzre, akkor elmegy inkább ilyen buliba, hogyha majd valaki csinál valami olyat, amit számunkra kérni, szerintem akkor elmegy inkább demonstrációba, és majd között fogunk egyensúlyozni ki nem hal, Arra, hogy, hogy majd amikor tönkre megy az egész, és már tök unalmas lesz, aminek már valamennyire jelei érezhetőek, addigra mi nagyon szeretnénk egy olyan civil szervezetet felépíteni, amelyek tömegbázisa van, tagsága van, lobby ereje van, ilyen utcai tüntetések nélkül is, vagy legalábbis ezzel megtámogatva. És mi, mi célja lenne ennek a civil szerveződésnek? Hát az van, az, tehát addig tök szép, hogy így, így munka után meg éjszaka internetezve fel lehet építeni egy ekkora dolgot, de, de a, a, tehát a magas labdákat már nincs idő lecsapni, mert azt munkaidőbe kellene csinálni. magas labda? Hát hogy az, hogy amikor, amikor itt ez az 50 ezer ember mondjuk, akkor ezeknek a nevében el kell menni valakinek tárgyalni mondjuk a fővároshoz, a minisztériumba, stb. És hát, én is dolgozok valahol, szinte az összes aktivista dolgozik, és erre kell egy olyan ember, aki 8 órában ezt csinálja. És, uh, Akit viszont fizetni kell, és igen, ez már pénzbe kerül, igen, és innentől már nem igen, működik úgy, hogy munka után csinálod. Igen. És akkor, akkor mi a teendő? Tehát, hogy ö, maradjon így, vagy pedig épüljön profi alapokra, váljon piacivá, és akkor megint ott vagyunk, hogy pénz. Mi a kettő közötti utat választottuk, azt, hogy ez a kettő ez szétválik. Van ez a civil szervezet, akik közöngenek, kimennek az utcára, nem bejegyzett szervezet tulajdonképpen, és aztán Itt ezek. Hát a kritik és minden. Na, az, az is furcsa. Te, ha te kimolták ott el, meg én, és van, van a kerékpáros klub, aki, aki minden ilyen általában jellemző civil fértékenység, meg minden nélkül uh, elmet tárgyalni. Tehát én, én engem nagyon nem zavar, sőt örülök neki, hogy ők elmennek, és a magas labdát lecsapják, és nekik meg jók vagyunk mi. Ez egy ilyen szimbiózis, és tök jól működik. Én... Mekkora része ennek a globális küldetésetek, és mekkora része ennek a lokális? Tehát Mennyit, mennyire tartjátok fontosnak azt, hogy épüljön még több bicikliút? Mennyire tartjátok fontosnak azt, hogy a kerékpárosoknak a, a, a, az ő közlekedési feltételeik javuljanak? És mennyire tartjátok fontosnak inkább azt, hogy a kerékpározás úgy globálisan alternatívájaként a, a, a, az autós közlekedésnek, vagy a motoros közlekedésnek, vagy a tömegközlekedésnek az létjogosultságot nyerjen a bolygón? Hát elsősorban pont ez a második az, ami fontos. Tehát a bringázással alapvetően a kerékpárút az szükséges rossz ehhez. Tehát, hogy soha, tehát már ugye már ellentmond az is, hogy egyenlő jogokat az utakon, és akkor kerékpárútot akarunk az úttól elválasztó, ez már kicsit így necces. De az a helyzet, hogy gyakorlatban az, az látszik beigazolódni hogy ha van, épül egy kerékpárút, akkor az kicsalja az ember a bátortalan, nem olyan jól bicikliző embereket az utcára, és utána lehet, hogy vége van valahol a kerékpárútnak, és onnan elkezd majd lavírozni az úton, vagy előbb-utóbb mermenni az úton is, de ha nincs kerékpárút, nem mennek az utcára. És ezért az elején, vagy nem tudom ennek mikor lesz vége, de azt a taktikát választottuk, hogy igenis épüljenek kerékpárútak, és amikor kimennek le az emberek, úgyis rájönnek, hogy ez akár veszélyesebb is, mint egy autóút. Hát a legszánalmasabb az, amit kerékpárú címén előadnak, ebben az országban, előadják, hogy megint felépült 1500 kilométer kerékpárút, és ez körülbelül azt jelenti, hogy az Andrássy úton a járdának egy részét így átfestik, és fölfestenek egy ilyen sárga csíkot, és akkor azt mondják, hogy felépült a kerékpárút, holott a járda az így a felelet, és a másik felére azt hazudják, hogy az a kerékpárút, és így odafestenek egy kerékpárt, hogy elmennének az anyjukba, és akkor azt állítják, hogy most van kerékpárút. Hát ez ilyen az odáig fajul, hogy ilyen helyeken, ahol már ugye például az András úton 150 éve sétáltatja az öreg néni a kutyáját, és utána bottal lekerget, mert egyszerűen nem fogja soha fogni, hogy azt most félbe választották és ezért rengeteg a konfliktus. És alapvetően az az elvünk, ugye alapelv, hogy a, a, a kerékpározás, ez nem a gyalogos közlekedés alternatívája, hanem inkább az autósét, tehát a helyet is inkább ott kérjük. Csak uh, nekem az a, az a gondom, hogy szerintem a kerékpárut az csak egy dolog, tehát sokkal komolyabb összefüggései vannak a közlekedésnek, és lehet, hogy itt, uh, hogy mondjuk a tömegközlekedés is jó egyébként, van a Budapest nagyváros is ugye, van, aki messziről jönne be, szívesen használná a kerékpárt a belvárosban, ahol egyébként a forgalomban az a legjobb, viszont nem tud betekerni Cseperről vagy Rákospalotáról, palotáról, Seper not van a hív, tehát az még segít. Hogy mi lenne, hogyha arra is valahogy így rá kéne venni a, a, a, az ebben a döntéshozókat, hogy, hogy valahogy alakítsák át akár a villamosokat vagy a metrókat, hogy rá lehessen felesen szállni kerékpárral, Támogassák a kerékpáros közlekedést, tehát mondjuk lehessen ingyen szállítani. Tehát nagyon sok olyan összetevő van, ami amiről nem volt szó. De ennél messzebb menve a benzinárának emelése, vagy a parkolóhelyek csökkentése, akár úgy, hogy fákat ültetünk, ami szerintem a legjobb megoldás lenne. Ilyen, ilyen ügyekben, vagy egyéb ilyen távolabbra mutató dolgokban is törekedtek valamire, vagy, vagy így most a kerékpárút az első célpont, azt meg kell lépni. És aztán majd évek múlva. Nem, nagyon, nagyon szerte ágazó az, amit, amit követelnek igazából, és amiért harcolunk. A, a, pont a BKV-vel kapcsolatban ez, ezek a dolgok éppen napirenden vannak. Pont most zajlanak a tárgyalások, mert most volt is valami jelentés a kerékpáros klub és a BKV közösen tette. Nagyjából olyan tervek vannak, hogy hegyvidéki járatokon lesz ilyen busz elején, ilyen kerékpárakasztó, amit föl lehet tenni, ez a nyugat-európai példa, és akkor lefelé gurulhat fölfelé meg a busz. Aztán a, a pályaudvaroknál, főbb tömegközlekedési csomópontoknál építenek kerékpártárolókat, hogy tudját, tud kombinálni a két eszközt, ami elképesztően versenyképes lehet így már az autóval. És hát nem azt mondom, hogy az lesz, ami Kopenhágában, de Kopenhága éppen ott tart, hogy a fő a 2000 bicikli tárolására alkalmas uh, bicikli tárolót, azt egy még garázsra fejlesztik, ahol 6000 biciklit lehet tárolni. Az a szomorú tapasztalatunk, itt rengetegszer emlegetjük egyébként Dániát, mint a demokráciának egy ilyen csodálatos uh, uh, égkövét. Uh, az a tapasztalatunk, hogy nagyon nem úgy működnek nálunk a dolgok, ahogy mondjuk Dániában, vagy Hollandiában, vagy egyéb kultúrált országokban. Hát a Gróziában még rosszabbunk. Jó, persze. Tehát azt mondod, hogy itt még egész jó. Hát szerintem egyre jobbak vagyunk. Én amikor tíz éve elkezdtem biciklítni, nekem egy zsukból dobáltak a fejemhez izé, flakon meg ilyeneket. Engem is akartak két... már megölni egy pár mert <gül> jobban állunk. Tehát le lehet látni, hogy az utcán is valahogy itt civilizálódik a magyar. Hát mert ez egy folyamat, hát nem lehet azonnal... Kaptunk két SMS-t, és ugyanarra vonatkozik mind a kettő. Az egyik azt írja, a bringázáshoz az úton kívül még, még egy dolog kell, zuhajzó a munkahelyekre, a másik írja, a munkahelyi zuhajzás is fontos feltételem, nem? És ha belegondolok abba, hogy a csórikám, hogyha nem akar busszal menni, akkor megy, megy biciklivel, viszont szóval utána lehet, hogy elviselhetetlen a környezete számára, nem akarja zsebre vágni a megjegyzéseket, ezért aztán inkább fölszáll a buszra vagy kocsival megy be a helyet, hogy biciklizne. Hát, ha, amíg ez nincs megoldva, addig hiába, hiába készülnek el a utak. Én például most iszonyatosan büdös vagyok, mert 150 métert jöttem fölfelé a kávész szintben, ide hozzátok, és egy uh, zuhánzó biztos, hogy lenne. Búgycsak. Ez van az ide az a lényeg, hogy, hogy több munkahelyen lehet ilyet csinálni. Van, van olyan japán múlt, aki most indult a gkm nek a kerékpáros munkahelyi munka pályázatán, és akkor megnyerte ott van az zuhánzó tároló, támogatják a. a bicilivel munkába járást, a főnökök bicilivel járnak munkába, meg Tehát van, van. jó és Akkor nem, ők hogy... hogy oldják meg? Ott van még Mikor fogunk eljutni odáig, hogy Magyarországban minden munkáján legyen zuhanyzó? Hát nem tudom. Majd, majd amikor nem itt káromkodunk a legtöbbet a világon, vagy nem tudom. Tehát, hogy már fejlődünk egyszer, biztos eljött. De káromkodás jó, nem? Ha, én nem szeretem, de, de nem tudom. Jó, egyébként... Azt, azt észrevetted, nyilván, hogy a, a magyarországi, de legalábbis a budapesti közlekedésben vannak különböző járművek, járműcsoportok és ö, mindenki, a, a, tehát, mi, mindenki külön kölcsönösen utálja a másikat. Tehát az autósokat, a motorosokat és a bicikliseket, a teherautósokat, ugyanez fordítva viceverza lehetséges, hogy, hogy, hogy ebben így valamiféle kulturálódás beállt? Hát, ez nem az önig, önigazolási kényszer, hogy nem tudom, hogy mindig, hogyha, hogyha ez az autón belül is megvan, hogyha nekem, nekem Opel-en van, akkor utána a suzuki és ezt szer egész életünket áthatja, ezt iszonyatosan megvetem, és uh, egyébként én például uh, 30 éves korom még bkv szerintem egyáltalán nem, nem olyan bizonyos, amit ahogy mondják, aránylag jól jött el, eljutottam a suliba, meg a munkahelyemre, meg vissza, semmi mondom, nem volt, és a, a, a, van egy fruszkulcs a zsebemben most, és, és bringám is van, de most abban jöttem fel a sajnos. Én azt vettem észre, hogy, hogy Magyarországon azt a vesztesnek tartják, aki biciklizik, tehát úgy néznek rá, hogy az így nem ért el semmit, és azért tüntet, mert egy frusztrált köcsög. Egyébként meg nekem autón van, most vettem részletre, és én vagyok a király, tehát hogy... Ö, voltak ismeréseim Berlinben, azt mondták, hogy ott mindenki biciklizik Berlinben alig látni autót. Na most Berlin, mert Németország nem az az ország, ami úgy lecsúszott, lemaradt, és hát ott a vesztesek élnek. Valahogy ott az emberek eljutottak egy olyan tudati szintre, hogy így érzik, hogy a bicikli az igenis jó, és az a győztes, a winner, aki biciklizik, hiszen hamarabb odaér a munkahelyére. Ebből bele be lehetett szagolni most tegnap, vasárnap. Tehát, hogy, hogy látható volt, hogy <gül> nézted az arcokat, és, és lehet érezni, hogy hogy ebből divat lesz ez, ez divat lesz. már az Igen. egyébként elképesztően jó hangulatú volt szerintem az egész, mondjuk a dugókat én kikerültem és akkor mindig rám szóltak a szervezők hogy nem menjek le a kijelölt útról Viszont a végén a városligetben az a, az a bicikli az is az lenyűgöző volt. Tehát az hát az olyan volt, mint egy koncept. koncert így a, a, a fákon az emberek voltak, volt, aki bringált emelt, üvelte, volt, aki közben csókolózott, nem is tudom én nem Szörnyű so. dolgokat műveltek, boldogok hát, voltak. Ilyen, no, Hány ember emelt szerinted, azt, azt tudjátok, hogy satszoltátok? Hát a végén szerintem olyan 7-8 ezer az, a volt Az már. derék. Az volt. Um, én nem is tudok egyébként mit kérdezni, Robert, aki megrögzött autósra, nem vissza hogy a, -a, a Én nem tudom, hogy ez minket. Ez igaz, hogy a legnagyobb biciklis volt valaha? Ever? Igen. Hát Magyarországon. Igen, igen, Magyarországon. Hát az egész világban ebben a típusban van egy csillagtúra, ilyen típusú rendezvény Berlinben, ami abból áll, hogy a, a város különböző pontjaiból egy helyre oda bicikliznek, és akkor ott találkoztak, és azonnal voltak százezren. Aha. De ez szóval most volt? így. Ber Berlinben Berlin. Aha, De akkor ez most mi alapján a legnagyobb, amit egy nap zajlott Pesten? Hát ilyen felvomlás, hogy kell, tudom, összeállunk, és akkor megyünk, és a végén meg megállunk a, az, De az ember azt gondolna, hogy itt Budapesten mekkora biciklis kultúra kell, hogy legyen Tehát, hogy mi lennénk Peking vagy Amsterdam, de hát ez attól nincs így hogy ehhez hát úgy tűnik, hogy itt mindenkinek van biciklije, de mindenki BKV-val jár, és amikor kritikál messz, akkor mindenki fogja a bicikliét, és kimegy, és demonstrálja azt, ami ő nagyon nem. Ami Váli szeretne, vagy ami szégyel, hogy nem ő, vagy valami ilyesmi, de... és akkor, akkor, akkor azt hazudja, hogy ő a, ő a kritikál messz, és másnap pedig fogja a biciklit, mert ugye egyébként nekem is vannak személyes ismerőseim, akik tegnap, így, tegnap beszéltem velük, és így mondták, hogy meg szombat este, így mondták, hogy á, hát még le kell mennem, még meg kell nézni, mi van a biciklitel. Hát lehet, hogy lerohat már a láncról, de hát holnap. Szintem ez tök jó. De egyébként megjegyzem ennek azért lehet egy olyan hogy Budapesten a levegő úgy általában belélegezhetetlen, tehát én, én konkrétan is Tehát nem, Hát az ember nem mer biciklizni, mert tényleg a saját életével játszik. Holna akkor játszik ez... a saját életével, ha autóval közlekedik. És tegnap például az volt is mentünk át a, az alagúton a lánszínál, és, és ott egyébként nem lehet levegőt kapni. Tehát az, olyan, mintha az ember egy kéményben próbálna áthaladni, és tegnap meg nem olyan volt, tegnap oxigén volt az alagútban. Igen. Hát igen, ez van. Én, én szerintem egyébként úgy gondolom, hogy, hogy ha valaki szeretne elbringázni, és mondjuk ezt divatból elkezdte, és mondjuk csak most vasárnap ez a ez már szerintem egy előrelépés, és az lehet belőle bármi. Annyit tudok, hogy most hétfőn sokkal több ringás van a bicikli úton, hétköznap, napközben, mint amennyi volt pénteken, ez látszik. Hát 16 ember állt meg a szabadsághívnál, egy piros lámpánál annyian álltunk együtt. Mindegyikünk úgy röhögött, mint hogyha a metrón eszedbe jut egy vízbe nem lesz röhögni, de tudod, hogy valami van az elegőben, de egymáshoz sem előbb jöttük, és tök jó hangulat volt, és lehet látni, hogy több ringást letett. Tehát, hogyha lehet, hogy a 90% kocsival ment, vagy BK-ival, de hogyha 5% maradt a ducilin, az már nem van egy telefonáló, aki a biciklistémához szólna, hozzáhaló halóvaló. Hello. hello, sziasztok, Pessi vagyok. Hello. Azt szeretném csak, hát végül is kérdezni, először is teljesen egyetértek avval, hogy, hogy ugye milyen problémák érik a biciklistánsadalmat az autósok részéről. Ugye a kezdetben megítélés, meg, meg minden egyéb, ami, amiről nagyon sokat lehet hallani, hogy, hogy és most nem azt szóló szélmény, hogy szegény kerékpárosok. Viszont én egyszerű vagyok motoros is, meg autós is szintén hasonló kontrasztok fordulnak elő, mint az autósok és a biciklisek között, de arról viszonylag keveset lehet hallani, és sajnos ezt is autósként nagyon sokat tapasztaljuk, hogy, hogy a kerékpárosoknak a közlekedési kultúrája az, az elég sok kívánivalót hagy maga után. Sajnos ezt nem lehet, ugye, ti igen, feri, nem, itt is ugye egy általánosítás azért, azért bejön a dologba, de, de igazándiból, én úgy érzem, hogy nagyon keveset hallunk arról, hogy hogyan, hogyan próbáljátok a kerékpáros társadalmat abba az irányba terelni, hogy az ő közlekedési kultúrájuk is igazodjon valamelyest, tehát most akár egy konkrét például ebben a pillanatban jöttem az átpászfedelem úton, és előttem ugye a kamionnal húzatta magát a, a kerékpáros barátunk, aki, aki jobbra baratszikázott a kamion mögött. Ez, ha, ha ezen az oldalon is lenne, legalább akkor, én úgy érzem, hogy ha ezen az oldalon is lenne legalább akkor a aktivitás, vagy akkor a hangsúlyt kapna ez a téma is hogy a, a biciklisek kultúrája hogyan, hogyan tudna jó irányba, vagy jobb irányba elmenni, akkor talán nem nem nekkora ellentét az autósok és a biciklisek között. Nem tudom, hogy erről mi a léleménye. Köszönjük szépen! Hozzát kapcsolódik, kedves Peti, az alábbi SMS. Bocs, de amiről az egész szól, az az idealista városi megközelítés. Én naponta látom, kerülgetem a vidéki megélhetési kivilágítatlan kritikalmest. Így az SMS író. Igen, tehát az a helyzet, hogy a uh, kritikám ezt, ezt nagyon foglalkozik ezzel, ezt úgy kell elképzelni, hogy majdnem, majdnem több olyan macica és uh, szóróanyag született otthonai nyomtatókon, mint uh, magára a felvonulásra buzdító. Általában van ilyen, ilyen vegyérlámpát uh, kampány, meg van... Uh, ne biciklizza járdán, hordjál is akkor meg tarts be, ezt a keszmódosításokkal is próbálunk azért ezt elérni. Nem magát az, hogy a kamiont elkapta és húzatja magát, hát csúnya dolog. Egyébként saját életét kockáztatja, kockáztatja. Most embernék mondani semmit, én is húzattam magam. Soha nem lett semmi bajom, hogyha igyekszem odafigyelni. Hát nem tudom, nem javaslom senkinek, azt mondjuk mondhatom. Van egy másik SMS. A Véd. Amíg nem nő fel az autós társadalom, én nem biciklizek. már elütöttek bicikli úton. Sajnos tele vannak az utak magamutogató autó, autós pitbullokkal. Hát szerintem ugyanolyan arányban vannak magamutogató bungás pitbullok, ez, ez teljesen ilyen értelmetlen no, hát nem, nem pontosan tetsz. ugyanaz zajlik a biciklisták meg az autósok között, mint ami a fideszesek meg az MSZP-sek között. Hogy gyűlölik egymást és mutogatnak egymásra, amiközben csak azzal nem foglalkoznak, hogy az egész problémát kik hozták létre, kvázi a politika. A politikusok, akik ellehetetlenítették gyakorlatilag az, éle, az életet a bolygón, min minek utána átengedték a teljes, teljes terepet a multiknak, akik pedig semmi másra nem fordítják az energiájukat, mint hogy még több és több olajat termeljenek ki, még több és több olajat égessenek el ezekben az autókban, amiket mi felhasználunk, vagy amikkel szemben mi agresszívak tudunk lenni. É, é, mindegy. Én alapvetően azt mondom, hogy szerintem a, a kerékpár az nem aspirin bunkóság ellen, tehát hogyha valaki kerékpára jut, az ugyanolyan bunkó marad, mint addig, vagy ha autóban volt addig, akkor ott is az volt. Hogyha én, én szerintem egy egész Budapest szabálytalan, tehát ez egy akkora képmutatás azt mondani, hogy, hogy egy csoport szabálytalan vagy be kell állni mondjuk a hatos, négyes hatos megállójánál a nyugati téren, és meg kell nézni, hogyha nem jön autó, de piros a lámpa, akkor ki megy át, meg ki nem. Mindenki át, meg csak az nem, aki Szerinte, nyisztos, hogy nem Kiújuson, hanem az egész ország. Tehát Érszem. amit így vezetnek, az így, így vezeti magát. Lehet, pont ezért valóban igazad van. Kis... vagyok. Van egy érdekes történet a közlekedéssel kapcsolatban, amit már régebben láttam egy dokumentumfilmben, ami egy latin amerikai ország katasztrofális tömegközlekedését mutatta be. A film azt mutatta be, hogy a multik hatása milyen a közlekedésre. Az amerikai autógyártók létrehoztak egy közös pénzalapot arra, hogy megtámogassák a piaci terjeszkedést. Na most azt csinálták, hogy. Megfizettek bizonyos közlekedési minisztereket, hogy mondják azt, hogy veszteséges a vasút, számolják fel, és felszámolták először csak a szányvonalakat, aztán a fővonalakat is. Megszüntették a pályadvarakat, kirakták a külvárosba, aztán már teljesen fölszedték, és a lényeg az, hogy azt akarták elérni, hogy vegyen mindenki autót, és járjonak autóval. Na most ez történt... Szóval ez érdekes, hogy Latin-Amerikában ez, hát ez Milyen érdekes, hogy Magyarországon itt éppen most. Itt nem, ilyen, ilyen szóba se jöhet, ugye? Nem, mintha itt Magyarországon éppen most ő, szüntették hát, meg a vasútvonalakat. Ezt akartam mondani, hogy most latin amerikanizálódunk egy kicsit. Nem kicsit. Hát e, igen. Nagyon. Okay. Szóval ezen érdemes elgondolkodni az összefüggés. Nagyon érdekes összefüggés. Csak annyit egyébként a múltkor én telefonáltam, hogy a Dentski most írta a alapszerző, és hogy eladta a Nyugati Pajdorcsának csarnokát. Az igen. És te azt mondtad, hogy én szapolom a Demckit, én nem akarom a Demckit bántani, tehát semmi ilyesmi nincs. Én hogy sajnos ez van. Köszönjük! Elni, hogy honnan fúj jó, Köszönjük szépen! elu -helu. Egyébként, Egyébként a, azzal kapcsolatban, hogy, hogy, hogy láthatóan gazdasági érdekek vezérelnek itt mindent, mármint nem a mi gazdasági érdekünk, hanem nagy cégek vagy nagy tőkerős vállalkozók befektetők érdeke ez egyértelmű. Most például kaptam majd levelet, amiben arról volt hogy milyen drága épül a négyes metró, ebből mennyi autópályát lehetne építeni, meg mennyi, meg négy